Тим часом музики, галас і тупотіння підходили все ближче. Люди один одного пхай і біжать дивитись на січових гуляк, тільки й чути Запорожці! Запорожці з світом прощаються! Що ж то було за прощання зі світом? Була то в запорожців гульня на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більш нездужає, то наб'є через дукатами. Да забере з собою прилітелів душ 30 або 40, да й їде з ними в Київ бенкетувати. Дома у Січі ходять у семиряшках да в кажанках, а їдять мало не саму соломаху. А тут жупани на їх будуть лудани, штани з дорогої сайти, горілка, меди, пива. Так за в куфах їздять, і хто стріниться, усякого частують. Тут і бандури, тут і гусли, тут і співи, і скоки, і всякі викрутаси. Отей, одкуплять от було бочки з дьогтем, да й розіллють по базару. Одкуплять, скілько буде горшків на торгу, да й порозбивають на череп'є, одкуплять, скілько буде маші з рибою, да й порозкидають по всьому місту. Їжте, люди добрі. А погулявши на діль і зо дві, да начудувавши чудувавши, увесь Київ, ідуть було вже з музиками до межигирського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря? Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах вискакує попереду, йдучи запорожець. А за ним везуть боклаги з напитками і всякі ласощі. Пий і їж до своєї слюбості, хто хочеш. А вже як прийдуть до самого монастиря, той стукає запорожець у ворота. Хто такий? Запорожець. Чесо ради. Спасатися. От ворота, він увійде туди... А все товариство і вся суета мерська з музиками і скоками і солодкими медами остануться за ворютьми. А він, скоро увійшовши, зараз через із себе і віддає на церкву жупани кармазинові з себе. А надійне волосяну сорочку, дай почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже, і тепер перед шрамом да череваним висипали вони з вулиці, як із рукава танцюючи.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 А тут повбирались у такі жупани, що хоч би й гетьманові. І все, щоб тільки показати перед миром, що запорожці тіє сукна і блапатаси все одно, що семряга. Зараз, чи калюжу вбачить де на дорозі, так у калюжу й лізе в кармазинах, чи ширітва з дьогтю зазуздрить, так і вскочить туди з сап'янцями. Химерний дуже був народ. Шрам хоч і сердився на запорожців, да й сам не постеріг, як задивився на них. Добрі молодці багато інколи діяли людям шкоди по в країні. мимо того, якось припадали до душі усякому. Не раз доводилось мені самому слухати, як інший дід, споминаючи їх пакості, зачне було їх коренити, а далі як заговориться, як забалакається про їхні звичаї і доходи. Той сам не знає, чого йому і жаль стане сіромах, і зачне сива голова готорити про них, як про своїх родичів. Чим же то? Чим ті запорожці так припадали до душі всякому? Може тим, що вони безпечні, да разом якось і смутно дивились на Божий мир? Гуляли вони, і гульнею доводили, що все на світі – суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали як полову. Може тим, що запорож'ї споконвіку віку було серцем українським, що на Запоріжжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались, козацькі – Предковічні пісні до посліду дни не замовкали. І болота Запорожжя, як угорні іскра, Який хоч таки і розідми з неї вогонь. Тимто, мабуть, воно і славне поміж панами і мужиками, Тим-то воно й припало так до душі всякому. Черевань, дивлячись на тій й викрутаси, Аж ногою притупував, узявшись у боки. «От, брате, – каже Шрамові, – де люди вміють жити на світі?» Коли б я не був женатий, то зараз пішов би в Запорожці. Не знаєш, що ти провадиш свата, дав йому отвід шрам. Тепер чесному чоловікові й стыд між зміж сірозбышаки. Повернулись уже тепер кат знає на що Запорожці. Поки ляхи до да недоляшки душили Україну, туди втікав що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запорожжя? Або гольтяпака або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насушного хліба. Сидять там окаянні в січі, де тільки й п'янствують, а о чорті горілку пити, так і їде в городи, да тут і величається, як порося на орчику. Цур їм із їх скоками».